Hivatal Bocsánat, hogy személyeskedem, de alábbi esetet s az ő tanulságát nem tehetem közkincsé anélkül, hogy szerény személyemet, esorok íróját kihagyjam belőle, lévén igénytelen illető a tragikus hőse történetnek és tanulságnak egyaránt. Tehát képzeljék el alázatos alakomat egy nagyforgalmú hivatalban, ahol alá kell íratni valami nyomtatványt egy ablak előtt. Sokan szoronganak és ácsorognak, kezükben a nyomtatványjal, türelmetlen nyaknyújtogatással várakoznak, hogy sorra kerüljenek. Az ablak mögött rossz kedvű hivatalnok üti a pecsétet, nem rokon szemvesztóságosan csődülő ügyfeleivel, legalább annyira unja őket, mint ahogy ők unják az egész ügyet. Ennek megfelelően többször keményen rászól a heveskedőkre. Ne tessék tolakodni! Várjon a sorára! Mikor a lassan vonagló emberkígyó, ahogy nyeli a méteres távolságokat, közeledik az ablak felé jelentéktelen jelenségemmel, és már csak négyen vagy öten állanak előttem, magam sem tudok ellenállni a türelmetlenségnek, melyet a hátulról erőszakoskodók nyomása is fokoz, furakodok egyet. A hivatalnok észreveszi, és nem kerülöm kivégzetem, erélyesen rám kiabál. Ne tessék tolakodni! Várjon a sorára! de ugyanabban a pillanatban észreveszi a nyomtatványon, amit lobogtatok, szemérmes és igénytelen nevemet. Abban a pillanatban, mintha elvarázsolták volna, elpirul, átszellemült, mosoly, futád szort volásain. Még fel is emelkedik kicsit a helyén, mintha át akarná adni. Talán, talán a híres író, rokona? Suttogja egészen meghatfalajongó tekintettel. Kiegyenesedem. Na no, hiszen villan át rajtam. Kár volt nem előbb szólni? Itt annyira tisztelnek, hogy már a rokonomnak is külön bánásmód és kivételezés dukál. Mit fog ez szólni, ha megtudja, hogy izé úgy szólván? Ezüstáccán fogja nyújtani a pecsétet legalábbis. E, nem kérem, én magam vagyok az. Vetem oda könnyedén kisé orhangon. Mire a hivatalnok visszerül a helyére, iratai fölé hajol, és anélkül, hogy rám nézve, erélyesen rám kiabál. Hát ne tessék tolakodni! Várjon a sorára! Önök csodálkoznak. Én is csodálkoztam. Egy hétig törtem a fejem a rejtvény megfejtésén. De most már megfejtettem. A dolog világos. Akinek olyan előkelő rokona van, mint szerény személyem, Aval lehet kivételezni. De milyen előkelő rokona van szerény személyemnek?